رحمن الرحیم کمه ترسی دلما تسلیم بدل السرف ما تاسو یی د کتم وحشی غلطی کړی دا او غلطی صحابه چې دغه مانی کتاب لرستو راځو نه کوي ځان له مطالعه او دمره چخلکه کیداله خبره باندې لگا تزمہ په شیخ باندې اعتراض کړی د جواب جواب وکړه بے والعین بالعين بلا بدین وچې بيع الدين بدين دا, دا او صرفته اديو ته مقايزه وي کټګوري او چي بيع العين بالعين نه اري ته مقايزه وي موږ ته پختو کې مارچا یا یو څو اصل کې مقایزه د قيض نه د قيص پلل وي ستا پلل پی جری اسمان الکه وي تا ته زما قرضه دښه لګا نه او استاد ته قرضه بستانه قرضه به ځران تیده او پنا زبیدن حواله پلال اصل کې دا شی وشتل دا کوتی پیسه چې دا چې کې لگا خردي تپاله له دا مقایزه د قیز نه دي هغه بيع ودن بدن چې دا نه هغه مقایزه وي او بيع عين بل عين چې دا صرفوي وي ګوري کته شته کې نشته دا خو دا بلا به مطلقه ده چې بيع العين بديني هغه مطلقه او بيع ودن بل عين چې هغه بيع السلام ده سلام ذکر چې ک سپارګي کانه دا بار روس دا نه هغه کله خیر بهر حال کچه سړے چې دن اغا بدل صرف حواله کې مسلم پیه حواله کې چاته الیهی د مشتری ته حواله کې او عل الوصفی الذي وقال العقد پاغا وصبر چې پای عقد شي د تبکما ادای شعبندرا او وردو مشورا بالجنايا غلام دی راوستو غلام عدل ته کې هغه جنایتو کو څو کړه جنایت کو د چابو سالا او سیزه وغيره مثال في یا يا چند نووس کار یو کو نظير العدا القاصر ا رد شيء الموصوب حال كونه اشاره کې دي چې دا مشغول حال دي حال كونه مشغول به جنايتي او به دين قرض به راغل به ارغص عبدا فارغان ده غصب ك عبد فارغ ظاهر جان او ثم الحققه الدين به پاغه دين داله اول جنايته ها پيستي کولو ولک پي يد الغاصب پي يدو شي دا, دا شي شافيت ووسط تسليم المبيع او مثال دي التسليم <سؤال> د مبيع دي حاله کوري مجبور بل جنايه الا كدس ريبيع او قرو او غاويته له حواله کړ نو او چې مشغول بل جيشو له علي واله او بيدين يا مشغول بيدين شو ابي واله ورتل او بل مرض يا دار چوسو خرسي کو او سر بيع دی کړل دي کذكره بیمار شو او په دسي بيمار سره چې ایسته کوم نو په پیhazardous کلیه پدې ټولو کې ان حلقل مغصوب والمبیع که حلق شد مغصوبه په يدغه امرسومن هوکی او مبیع په يد چا کې د مشتري کې دا سره په يدل مالک او اولس ورګا نه ان حلقل مغصوب والمبیع په يدل مالک که چیرې دام مالک نه مراده کوم مغصوبن دی کړې او مشتري خو بیا په د سماویاتن د چکوټه غلام بوتو او دارنګ جدنو مبیع بوته لا بارنه پچلاک دا اورږي د غمړش سرد اغا جنیت نو دین پیدن نو او دارنگی چې دی مرس پکیر آگا لیو که نا خوبص مرشو باری ات زمت الغاسب والبای دغاسب زمان بریده او د زمان سده ولی دادن بسه جنیت والی سوک هاوی چممل دور شک برنی والا دی کراشی شو پسیوچ بایی اخو مرشو ایده اسمان نا پیچلک راور دی دلی پیگی که نا زکر لکو نی آداد آداد آداد د زمو بارغه زکات چې د ادا کړي اگر چې تاسو ده و نو د په اورب خا په اور وګوره اے د چغلام تورکو یا دې بایعو هغه مشتريو یا دې غاصبو هغه مصبینو دی کې او پسې څلور رات برې تا وای ولی غلام زما چې د جنایت کړي ووزه و درته بوزای زپه شاره پيش د باندې دین دي ووزه یا دې دې برې تا و ګرځه غلام خمان هغه بوت په جنایت کې په دین کې دا کا نو د غصب په صورت کې په بازار کې چې کم د غلام قیمتي نه اوب ظاهر جانور کړي او د دې بل صورت کې چې کم دا کم چې د بے صورت په دی کې سمن سمن او قیمت کې فرق ده سمن چې په غری رضا ده متعاقدین راشي قیمت کې مارکیټ کې داس ملي وي ای ډول کې قیمت او سمن بې نواري ټول په نسبت والی جبيا خو حط د نه خو حط ارضی دا خبره پدې دې پېشي ویروستو مسله باندې درته یاګه مو دا نکاح کوله یو ولې وتا وخابه ګوره وتا ساعت وګوره دې مو نکاح کوله هغه شي وتا وی چې تا هو نکاح را سره کې خو دې چا غلام برابر کړي اته زير جانداسي شینټه غونې دې دې د غلام بدل کړم موږ کینه انشالله خسته خسته اویږي خسته خسته مې کله کوپر دې کوپر وځه خسته نه دې خو دې ځکه یارا نکای و محر کی خدا شیم و قررکو او غلام لاده ده مدسیر آغسط داغنه بیا د زایر جان دی نو رسط و سوداو کی والی او شزیل ایور کی چه دا والا نو داد آدادا خو شبیب خو زکا دا چه اکا غلامی ورکو شبیب ال قضا زکا دا چه کل دا ملکید زایر جانو نو دا یو شیو او چه دو آغسط نو بل شیر او چه حیل ایور کنو بل شیر تبدل د ملک سره تبدل پچا کی رانی دلیل دلیل دلیل ولا اره حدیث د نبی له صل وسلم راغه واخ ما شاء الله واخ رسول الله واخ او ما مفخاستاز مفخقدر ته خواږه چې پېشت کنه خو غریه یا سات سا د ګرمنچ یخا پېشت مطلب باندې نزدک جه د نو اغا کین سر والتا د دی دین خجده ونخري چدا به نخري وره دا وته نخقي کې کی ودا به نخري غټه واخ به نخري یش دغه سوره مرچ کې به نخري سمرچ کې غټه واخ به نخري خ د څه وای نو به هر حال نبی اسلام له کجوري وړاندې کړی وی کټوای کې واخله تاسو مال کجوري یي ځاخه ما ته چا صدقه کړ تاسو صدقات نخري وی لکه صدقه ولنا تا تاسو صدقه او موږ هدیه په تبدل د مصر تبدل پچاګره دي اپوزيت ډیر مسائل راو دي کتا یو غریب لا یو غریب لا چې دن اغه زکات ورکو حساب بطربانی او غیر اولګي د اغه سید لا ورکو بیا تا یی چې دن مالدار لا ورکو ټیک دو جی د زکات خوهت او زکات نه یی خرص ک پاې باندې ټیک دو جی زده مې بوله نه کوم نظیر الاذا شبيب القضاء څه مطلب څه مطلب شو ا امهرا رجل مہر مقرر یو او سړي چا سو کوم دسرو سوکو عبد الغير عبد دغیر د دا ظاهر یار پی نکاح میډمی ثم سلموا اليها بعد شراء بيع العبد بعد الشراء نقوا ادوا من حيث انه سلم عين العبد ذكرت حواله عين عبد الذي وقال العقد شفع عقد لا غير خشبي بالقضاء شبيب القضاء من حيث ان تبدل الملك يجب تبدل العين حكما واذا كان العبد مملوكا للمالك كان شخصا آخر ثم اذا اشتراه زوجه كان شخصا اخر واذا سلموا الي كان شخصا آخر والحجه في هذا بان رسول الله صلى <صفيق> الله عليه وسلم دخل على بريره يوما فقدمت اليه تمرا وكان القدر يغلي من اللحم فقال عليه الصلاه والسلام الا من اللحم يا رسول الله انه لحم تصدق عليا فقال عليه الصلاه والسلام لك صدقه ولنا هديه يعني اذا اخذته من المال قال صدقه لك واذا اعطيته ايانا تصير هديه لنا فعلم ان تبدل الملك يوجب تبدلا في العين وعلى لا يخرج كثير من المسائر حتى تجبر على قبول